Lurra da etorkizuna, Lurra da, Lurra da etorkizuna. etorkizuna. Irun eta pasaai artean kaintxurizketa dago, Jaizkibel mendiaren hegoaldean. Eremmu ed errauk, baseri osatzen du, eta oasi hila bat da porlana nagusia den gipuzkoan. Arrnazgunera kutsadura maila altua duen eskualdean. Pasai hirun artean, Eraiki nahi duten plataforma logistikoak amabo sektarea lurro okupatuko ditu eta amasei trenbide izango ditu irakurri genuen duela gutxi Eusko jaurlaritzak bultzatu nahi du Eusko tren, tranbia eta abiadura handiko trena lotuko lituzkeen tren eremua edo intermodala Trenbideak dagoeneko eginak dauden lekuetatik kendu nahi dituzte eta eginak ez dauden lekuetan egin Norku lertzen du hau Hulerkaitza da benetan. Intermodala beste egitasmo zabalago baten lehenengo urratsa litzateke. Ondoren, plataforma logistikoa eta errepidea etorriko lirateke. Eundalarogei hektare alur okupatuko luke egitasmo osoak. Gaintzurizketan, baserri eder aberatsak daude. Eta izenak dituzte. Errekaldezar, Santo Cristo Abeldaño, Abeldaño Berri, Itxuebekoa, itxu erdikoa, itxu granada eta granada berri deitzen dira eraitsiko lituzkeden baserriak aipatu plataforma egiteko. Herriko etxea, marta etxea, eta bakarraztegi izenekoak errepide, trenbide eta loturen kaltetuak suertatuko lirateke. Errekak ere badira gantzurizketan. Bakarraztegi, patxila borda, harria hondi, eta paisiaritza deitzen dira eta lurpean geratuko lirateke eta beraiekin batera itxueko azgarnategi arkeologikoa babes berezia dituzten altzariak ere desagertuko lirateke gainturizketakoa bezalako eremuek onurak besterik ez dakartzkigute eten gabe nekazariak lur ezin hobeagoek baliatu eta baliatzen dituzte kalitate handiko jakiak ekoizteko elikadura burujabetza Belاونaz diz, belاونaldi bermatuz. Mendeetan zehar baserritarrek maitasunez eta handiz, landutako laharrek abereak elikatzen dituzte. Mota guztietako zuaitz, sastraka, eta lendarek botikak eta aizegarbia garbia bermatzen dizkigute. Hegaztien eta biodibertsitate zabalaren babesleku eta bizitoki diren bitartean. Errekek urgarbia garbia oparitzen digute. Ezaldakite, hau guztia urkulluk eta oregik oinarrizko hezkuntza. Ezaldute egin, ondare hau datozen belaundailei ukatzeko eskubiderik ez duzu eusko jaurlaritza. Lurra da etorkizun duina izateko berme bakarra. Emakume eta gizon baserritarrek lurra izerdiz Landu dute mendeetan zehar. Paisaian kultura, historia eta memoria gordeaz Lurrari lotutako ekonomia, harremanak, gaitasunak, rebeziak, tresnak, jakituria, ohiturak eta bizimoduak marraztuak eta idatziak daude muino, zelai eta basoetan. Beraz, paisaia gozamena eta lasaitasun iturri, ezin ederragorik izateaz gain memoria ere bada. Aitzinatik Gaur egun arte, nola bizi izan direnaren memoria. Memoria, historikoa. guztia, ezabatzea, memoriaren aurkako eraso alitzateke. Eta memoria ezak, nora ezko etorkitzuna dakar. Nikasaritzak, bizirik jarraitzen du gaintzuzketan, gaur egun ere. Bertan, bertakoak, garaian garaikoak, eta askotan, ekologikoa ekoizten duten basarretarrek ekoizleek eta bezeroen artean kapitalizmorik gabeko harremanak sortzen dira konfidantzan eta elkar eta duin eta justo baten oinarrituak bitartekarik gabeko gehienetan gantzuzketako basarri lurrek bizimoduak eta bizilekuak bermatzen ditu jendarte justoago baten hasilea eta eredua da irun eta pasaia plataforma logistikoak hau guztiarekin bukatuko luke. Agintariek, bizitzaren oinarriak etengabe desagartarasten dituzte zementuzko basamortuari bidea egiteko. Beste edozen gudatan tankeak erabiltzen dituzte, lurraldeak eta herriak garaitzeko. Porlanak lurrak ordezka dezan, tankek ordez, ondea makineak erabiltzen dituzte. Lurraren eta herrien aurkako guda mozorotu honetan. Zeren izan ean planifikatu daiteke hainbeste kalte. Garapena aurrara eta askunde ekonomikoaren izan erantzungo dute bere bultzatzailek, betiko mantra. Ikustenari gara ordea, abiadura hondiko trenarekin gertatzen ari dena, milaka milioi euroko zorra sortzen du azpigitura erritarruentzeko. Ezin diegu gauza bera egiten utzi irun pasai ja logistikoarekin. Abiadura hondiko trenaren egitasmoaren baita, GOKATZEN DA PLATAFORMA Eta HTA gelditzeko eskatzen duguna besalase Plataforma hau ez erikitzeko ere ezigitzen dugu Eusko Jolaritzak gure dirua aurreratzeko asmoa erakutsi du orengo honetan ere Espainiako sustape ministriaren pasibitatea ikusita Erretarrok galerarazten ez badiegu Agintariek natura zuntzitzen eta dirua sautzen jarraituko dute Beraien eta enpresa ere gitzailen onurako Utsiko aldiegu berriu ere aurpegira barre eta kaka bolutik bera egiten Lurra da etorkizuna Lurra da etorkizuna